не відкривати таємниці при жодних загрозах. Тут був мій іспит, а незрівняно більше спокута за лютий гріх, бо своєю охотою при віолончельному майстрові притопився до демоніанства. Тільки мукою смертною, проходячи через її огонь до краю, міг випалювати його своєї істоти. Мусів так, відчуваючи або вічна погибель душі за затрунгою, або тут спокута, через самознищення моєї гріховності. Навіть не можу висловити, який безмірний жах окаянності панував надо мною. Кажу вам, смертна кара ставала як лік, навіки як визволення. Я перейшов там, і тепер вільний, нехай хоч і для спалючого крісла. Слухаючи, відчувала Марта, мов відхідний незримо, Повів мертвущої темності проноситься мимо, і вона, стримуючи напливний жаль, щеросердно втішає. Будем сподіватися, вашу справу вияснять правдиво. Друзі допоможуть. Новий арештований признався про різні вбивства, здається, і про закидуване вами теж, але я не певна. Все одно, вже небо послало вас сюди, бо руїна душевна була в готову погибель. Збережіть спокій, мені пора. Запрошую вас на шлюб, коли я і наречений виберем день. Хто? Ваш знайомий, інженер Аркадій Дорзинський. Помовчавши, вражений в'язень тільки вимовив. Як несподівано. А ми недавно з ним домовились. Над нами були чудові тополі і ластівки, добрий знак. Олег, похопившись, я радий, якби міг вимолити щастя вам за добрість як сестрі. Мило почути, але мені пора, прощаюся з вами. Обрігс на її знак випустив, і вона відходить в його супроводі. Відпровадивши її, щось на механізмах виключив, а в вхопив залізні прути і довго дивиться вслід її. Підходить Обрігс і, мов, сам собі голосно вимовляє слово «милосердна». Дуже. То від її праведності, як «добрих дітей», недавно заручилась. Подарунок ділим, обріг, сприйняв на газету свій пай. Брати заборонено, але, бачу, від вас можна. Дякую. Справу крізь залізо видно непорозуміння. Хоч детектор лжі деколи, мов, проти вас. Що за детектор? Для жарту мій знайомий кандидат на громадську посаду в околиці міста прочитав передвиборну промову. Сам знав і друзям сказав. Цілковита фікція. Все робитиму навпаки. Уявіть, детектор показав, що все окей. А в чисті я дверей, кого ми самі стежили, як він помив 20 штук їх і після того разу розказав, детектор виявив брехню. Хто впевнено говорить, витримав. Ждіть спокійно. Справа передимить. Відійшов із від свого стола і відповідає на дзвінок. Єс, yes, я слухаю. На перегляд? «Що там?» «Ого! Теж рудуватий двійник, рецидивіст!» «І цей випадок, теж його чи ні?» «Підождем, виясниться!» «Зараз відведу!» Взявши ключі, обрігс, наставився на в'язні. «Гаразд, бой!» «Я ж так казав, бо з досвіду придбав другий зір для стрічних птиць!» «Враз виджу, хто якої масті!» Ти сюди помилково вскочив. Збирайся, пішли до кращого місця. Брязкотливо відімкнув. Останній ланцюг Великий міський парк, почастковано між асфальтові доріжки, там, при ліхтарях, згромадження великих дерев і скелин різними величинами піднімаються широкохвильного ґрунту при розкиді кущиків. Довколишній терені обставлено сторожею з патрульних, окремо ряди їх автомашин Ходять офіцери-полісмени, детективи, два в'язні і одна жінка як свідок Крім світла ліхтарів також високі зарева в крайнебі розбивають ніч Крізь гул великого міста врізаються безперервні сирени автомобілів А над ними часто різнить несамовитий зойк бистрих санітарних чи поліційних машин у розлогому ритмі Капітан порядкує з невисокого горба. Джентльмени, підготова закінчена до всіх подробиць. Тепер розслід.